vorbește vă secret? Aș. Frate, o fi târziu că pe-a mea l-am dat să-l dragă Unu fără un sfert. Umbli regulat? După gară. Mița acu trebuie să fie... Cât ai zis că e? Unu fără un sfert. Între Ghergan și Conțești. Am lăsat-o să plece cu șeful. Bate tare în masă. Bine, frate, eu nu beau nimic ca că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 1 și 10. Acum sunt în gara la Titu. Mănâncă gogoși la madame Marica, mă Cine, nene? Mița, nu ți a spus? Băi, alba! Frate, cine e mița asta? fă să înțeleg. Cum, nu știi? Nu. Nevastă mea, frate. Oh. Bine, nene, nu ți-e frică să o lași singură noaptea pe drum? Băi, nu ți a spus că nu e singură. E cu șeful. <sus> Bine, bine, înțelegem noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia, parcă de o femeie singură... nai ai grijă, cu peul separat. Intri, închizi lumina, tragi pierdeluțele și te îngui pe dinăuntru. Cu peul de servici, ca v-a zic, separat. Face cu ochiul. Poți să dormi până dincolo de filiași, 363. El mai bun pentru noi ăsta trenul 363 Câte sunt acum? Unu și jumătate trecute A plecat din titlu A trecut și de mătășarul Mița acut trebuie să-i tragă la... Da, șeful Și șeful Pardon, un moment, black. E dulce Bărbat de zahă. Stai să vedem ce fel de persoană e Mița Amicul se întoarce la loc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 Crezi că îl face cu ferul? Aș, natur! Să-o vezi dimineața drăcuiește că nu și-l poate descurca, e lucru mare! De câți ani e? Cam de zici data după poze? De vreo 25. Vezi? Și mai zici că în poze te flatează. N-am plinit nici 21. Fie nene să vă trăiască. Ați știut ce-ați ales. Și o iubești? e, bravo. Cum să nu o iubești? E lucru mare, domnule, când îți spui. Apoi, gara-la nu e comedie. Toți pasagerii când trece trenul ziua, toată lumea, uite așa, întoarce capul, să uită la ea la fereastră, că suntem sus în gara. Dar, șeful, unde șade? Tot sus. Aha. Șeful... E familist? Aș, nu vrea să-l soare, să zoare, ce că nu ți la femei. Ce mai mița de el e lucru mare. <laughs> Mereu îl tachinează și să vezi ce e frumos, că el se supără. <laughs> Odată nu știu cum la a tachinat, că s-a certat N-a vorbit rău o zi întreagă. <laughs> Și pe urmă, pe urmă s-a împăcat. O să împinge, n-avea încotro. Dacă mâncam împreună, ca v-a zis că știi, vine isteține, va a max. la masă. a stat e serios cu tasat și mă a și eu serios. Și zice șeful: "Pardon, m v-am călcat." Și pe urmă ne-a puftit pe toți <laughs> Dar, șeful, ce fel de om e? Foarte bun, Nu adică de bun, dar ce fel de omie în vârstă? Aș? nici de 30 de ani. Să vezi, domnule, frumusețe de băiat. Stai, că am uitat să vi-l arăt. Scoate iar portofelul și din portofel o altă poză. Uite! Amicii, și o privesc cu oarecare gelozie. Așa e? Mm, voinic bărbat Aș să-l vezi în natură, mai înalt cadna ta, și încă în poze nu iese roșu să vezi când își spune șapca roșie așa ca la o part. Strașnic doare. Muștețile negre ca abanos Și niște sprincene Când trece trenul toate coale cu ochii la el Să-l și mai multe de rost. Dacă n-ar avea șapca roșie L-ar de ochi abia da, Dar scuză-mă să te întreb copii aveți? <laughs> Ce vorbeștele? Sunt în mai numai de cinci luni Puh, așa? Apoi atunci nu e vremea pierdută O să aveți Așa ne și noi Câte ceasuri sunt i-aveți? Două și un sfert Acum intră-le ordeni Mă rog, dar dumneata ce și acolo la gară? Eu? Bagazioner? Mai luăm am rând? E cam târziu, mâine dar, am cantilere de dimineață m-am rând Băi, de trei? Și acum ești în concediu? Ce conged? Ce să mai cer conged? Mă-nvoiști șeful că vreau să plec Poți să lipsești câte trei zile Nene. mai ales acum cu criza asta Nu prea atâta lucru Nene, dăm voie să închină sănătatea soției Să vă străiască Mersi,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 A intrat în pitești La pitește, 33 de minute. Cei doi amici îl îmbrățișează pe rând și îl pupă cu multă căldură. <trui> Mene, ești un om fericit. Să trăiești. Asta ce e drept, așa. Sunt fericit, slavă Domnului. De vastă frumoasă. Am să-l trăiască. <trui> Nu-și bușoară, de, ori și se zice, magazone, dacă nu curge pic De șef în cald, ce să mai zicem? Este ca și un frate, odată ce ți cumnat care va zica. Amândoi amicii, după ce au râstare, rămân foarte nedomeriți Cum cumnat? Dacă e fratele miții dar ce credeai? A, atunci n-am făcut nimic. Cum n-am făcut nimic? Noi gândeam. Cum nere? -ne? Apoi, dacă nu era frate bun, se putea. <laughs> Cum adica? Era să las așa mândrețe de femeie noaptea, cu așa frumusețe de bărbat, în cupeu de servicii. Face cu ochi. <laughs> Se pare că ai o zică! <laughs> Nu stai mi plați. <laughs> câte ai? Ce-ți pasă? Vorba e vreau să știu unde e Mița acum. Trei și jumătate trecute. A plecat din Pitește. Hai să mergem undeva să bem câte un șfarț. Nu mai mergem. De ce? Nu mai ai niciun haz.